То послати цю нелогічну дівчинку, яка задумала руками зупинити товарняк з вугіллям. А наверх зайдеш? Зайду, тільки давай без цирків, бо вискочу з вікна перед тим, що встигну рожу розцарапати. Та ну, прикрашай, мала, вже довірливо додав він. Я Леший, а ти? Я Аліса. Та що в страні чудес, чи що? чи що? Обо, взагалі прикол. Дара, розслабившись, з ліший, перейшов на мову, якому, якою він найбільш комфортно видавав перебіг своїх думок. Вони поволі зникли в дверях під'їзду і пішли сходами наверх.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 Композитор, а так в житті Чайковський Олег. Дуже приємно відповіла Аліса. Ти граєш на чому? спитала вона з надією, що краплина інтелігенція в цій людині спроможна буде врятувати її становище. Я граю на нервах і полових органах, знову обізвався Фріц і дістав вухо пачкою з мюзлями. Хватить, закалупав же пітух, випі щось мела, знову ступився п'яний, але міняє майший. За нормальних обставин від таких слів Алісу б але зараз вона, опустивши голову, кивнула зі згодою. Можна шампанське? Звиняй, малишка, сьогодні бухаємо водку.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 Леший із закривавленим ротом впав на коліна і дістав ще один потужний удар пляшкою по голові. Фріц набував бонусів в цій грі, і всі решта, крім Криси, яка мила свій огризок під краном, зострахом чекали розвитку подій. Недерма його назвали Фріцом. Ще в дитинстві на великій землі, після школи, він здобив котенятку і заживо спалив його в під'їзді в поштовій скринці своєї сусідки, яка сварила на нього, що він цупить в неї кольорові журнали. Його клинуло і дуже серйозно, так що всі присутні про це знали.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 Вони вдвох зупинилися в темному коридорі, і композитор різко повернувся і сказав Ти що, Фріз, нам же капець буде. Старий лішов мерію підніме, не закопає нафік. Дзвони по лікарах хай щось зробить. Мені страшно. Мені обіцяли, що витягну звідси Фріз. Тільки не плажна, а легна. Закомарили ті тіли ті, всі з соплями, і ти тут даже. Не бойся нікого, ми його сховаємо і тьолу припрячимо. Потім через пару днів щось придумаємо. У мене є виходи на медикаменти. Може, накачаємо якою то байдої, щоб забув, хто він вообще.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 Фрід сидів зліго від неї і курив, малюючи в своїй хворій уяві картини майбутнього гвалту. Він задоволено липився і висмикував себе з носа волоски, голосно обчихаючи прямо на потилицю композитора, який сидів спереду. Тьолок вони залишили у квартирі лішого, а сам він лежав зв'язаний в багажнику, ризикуючи віддати кінці від страшної вібрації, яка здатна була розігнати целюліт навіть бегемоту. Він ще не прийшов до тями і лежав спокійно, дивлячись у своїй уяві якусь дивну, короткометражну картину про мурашок, які носять велетенські кусмане м'яса до себе на склад.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 Ніхто з двох присутніх і майже відсутнього лішого не мали охоти заговорити таким вокалом. Фріц хлібанувши раз і подивився впритул на своїх співучасників по поневолі. Шо, очко коже Пройде, розтянеться і привикне. Я думаю, що треба бля рештлішого вивезти на. Грозіть багажник, а я зараз прийду. Фріц пішов у корчій, а його колегів двох подумали про те саме, що не дай Бог, він почне стяти, то загоряться корчі і згорить сам Фріц. Нічого, на жаль, не загорілося. Фріц виріс живий, і хлопці, не бажаючи мати з ним вияснень взялися грузити ліше в багажник старого ГРАТА